21. 2052 рік. Округ Фултон, Джорджія. Лакий дощ, що пройшов вранці в день проведення з'їзду, залишив штучні пагорби розмоклими, а наутраву слизькою. Але це не завадило загальному святковому настрою. З боргувальних майданчиків зникли будівельні машини та заляпані брудом пікапи. Тепер там стояли сотні автобусів з увімкненими двигунами та кілька чорних лімузинів, заляпаних брудом. Ділянка, де тимчасові причепи слугували офісами та житловими приміщеннями для будівельників, була передана співробітникам, волонтерам та делегатам-високопосадовцям, які тижнями працювали, щоб цей день став реальністю. Територія була усіяна наметовими пунктами прийому, які слугували штаб-квартирами для координаторів Заходу. На товпи новоприбулих виходили з автобусів і проходили через пункт охорони CAD-FAC. Масивні огорожі були обтягнуті котушками колючого дроту, що здавалося надмірним і безглуздим для конвенції, але було цілком виправданим для зберігання ядерних матеріалів. Ці бар'єри та ворота стримували дивну спілку протестувальників – тих правих, які не погоджувалися з поточним призначенням об'єкта, і тих лівих, які побоювалися його майбутнього призначення. Ніколи раніше Національний з'їзд не супроводжувався такою енергією такими натовпами. Центр Атланти виднівся далеко за верхівками дерев, але місто здавалося далеким від раптової метушні в нижній частині округу Фултон. Дональд тремтів під парасолькою на вершині пагорба і дивився на море людей, що збиралися на пагорбах, прямуючи до сцени, на якій майорив прапор їхнього штату, а парасольки коливалися і штовхалися, наче водяні комахи. Десь маршовий оркестр гучно грав репетиційну мелодію і топтав інший пагорб, перетворюючи його на багнюку. У повітрі відчувалося, що світ ось-ось зміниться. Жінка мала виграти номінацію на пост президента, лише другу таку номінацію за життя Дональда, і якщо вірити опитуванням, у неї були більш ніж шанси. Якщо тільки війна в Ірані не візьме раптового повороту, буде досягнуто важливої віхи, остаточно розбита скляну стелю. І це сталося б саме там, у тих величних виемках у землі. Більшість автобусів проїжджали через стоянку, висаджуючи пасажирів, і Дональд дістав свій телефон і перевірив час. Він все ще бачив значок помилки. Мережа задихнулася від надмірного навантаження. Він був здивований, що при такому ретельному плануванні комітет не врахував цього і не встановив одну-дві тимчасові вежі. «Конгресмен Кін?» – Дональд здригнувся і обернувся, побачивши Анну, яка йшла по схилу до нього. Він поглянув на сцену Джорджії, але не побачив її машини. Він був здивований, що вона просто підійшла пішки. Але це було типово для неї – робити все в найскладніший спосіб. «Я не могла зрозуміти, чи це ти?» – сказала вона, посміхаючись. «У всіх однакові парасольки». «Так, це я». Він глибоко вдихнув і видихнув. Його груди все ще стискала нервозність, коли він бачив її. Ніби будь-яка розмова може завести його в халепу. Анна підійшла ближче, ніби очікуючи, що він поділиться з нею парасолькою. Він переклав її в іншу руку, щоб дати їй більше місця, і дощ почав крапити на його оголену руку. Він оглянув автобусну стоянку і марно шукав будь-які ознаки Гелен. Вона вже мала бути там. «Це буде катастрофа», – сказала Анна. «Має прояснитися». Хтось на сцені «Північної Кароліни» перевірив мікрофон і пролунав виск зворотнього зв'язку. «Побачимо», – сказала Анна. Вона щільніше затягнула пальто, захищаючись від ранкового вітру. «Гелен прийде?» «Так, сенатор Турман наполіг на цьому. Вона не буде задоволена, коли побачить, скільки тут людей. Вона ненавидить натовпи. Вона також не буде задоволена брудом». Анна засміялася. «Я б не турбувалася про стан території після цього». Дональд подумав про всі вантажі радіоактивних відходів, які будуть привезені вантажівками. «Так». Він зрозумів її думку. Він знову подивився вниз на пагорб, де стояла сцена Джорджії. Пізніше того дня тут відбудеться перше національне зібрання делегатів, і всі найважливіші люди зберуться під одним наметом. За сценою серед наметів, де готували їжу, єдиною ознакою підземного сховища була невелика бетонна вежа, що піднімалася з землі, а з її верхівки стирчали антени. Дональд подумав, скільки роботи знадобиться, щоб прибрати всі прапори та зім'яті пропорції, перш ніж нарешті можна буде привести перші відпрацьовані паливні стрижні. Дивно думати, що кілька тисяч людей зі штату Теннессі топтатимуть те, що ми спроєктували, сказала Анна, її рука торкнулася руки Дональда. Він стояв нерухомо, гадаючи, чи це був випадковий дотик. Шкода, що ти не побачив більше цього місця. Дональд затремтів більше від боротьби за те, щоб стояти нерухомо, ніж від холодного і волого ранкового повітря. Він нікому не розповів про екскурсію Міка напередодні. Це було занадто священне. Він, мабуть, розповість про це Гелен і нікому більше. Божевільно, скільки часу було витрачено на те, чим ніхто ніколи не користуватиметься?» – сказав він. Анна пробурмотіла свою згоду. і рука все ще торкалася його. Гелен все ще не було видно. Дональд відчував ірраціональне переконання, що він якось помітить її серед натовпу. Зазвичай він це міг. Він згадав високий балкон, де вони зупинилися під час медового місяця на Гавайях. Навіть звідти він міг побачити, як вона рано вранці прогулювалася вздовж лінії піни, шукаючи мушлі. На пляжі могло бути кілька сотень прогулянкових колясок, але його погляд одразу притягувала саме вона. «Мабуть, єдиний спосіб, у який вони могли побудувати все це, це якщо ми забезпечимо їх відповідним страхуванням», сказав Дональд, повторюючи слова сенатора. Але це все одно не здавалося правильним. «Люди хочуть почуватися в безпеці», сказала Анна. Вони хочуть знати, що якщо трапиться найгірше, у них буде хтось, щось, на що можна покластися. Анна знову притулилася до його руки. Це точно не було випадково. Дональд відчув, як він відсунувся, і знав, що вона теж це відчула. «Я дуже хотів оглянути один з інших бункерів», – сказав він, змінюючи тему. «Було б цікаво подивитися, що придумали інші команди. Але, судячи з усього, я не маю допуску». Анна засміялася. «Я спробувала те саме. Мені дуже кортить подивитися на наших конкурентів, але я розумію, чому вони так обережні. На це місце дивляться багато очей». Вона знову притулилася до нього, ігноруючи відстань, яку він створив. «Ти не відчуваєш цього?» – запитала вона. «Ніби над цим місцем висить величезна мішень. Я маю на увазі, що навіть за огорожами та стінами там можна бути впевненим, що весь світ стежитиме за тим, що тут відбувається». Донель кивнув. Він знав, що вона говорила не про конвенцію а про те, для чого це місце буде використовуватися після неї. Ей, здається, мені треба повертатися туди». Він обернувся, щоб подивитися в тому напрямку, і побачив сенатора Турмана, який піднімався пішки на пагорб, а масивна чорна парасолька для гольфу захищала його від дощу. Чоловік здавався байдужим до дощу і бруду, як ніхто інший, так само, як він здавався байдужим до плину часу. Анна торкнулася руки Дональда і стиснула її. «Ще раз вітаю!» «Було приємно працювати разом над цим». «Мені теж», – сказав він. «Ми хороша команда». Вона посміхнулася. Він на мить замислився, чи не потягнеться вона і не поцілує його в щоку. У той момент це здавалося цілком природним. Але мить минула, Анна залишила його захист і попрямувала до сенатора. Турман підняв парасольку, поцілував дочку в щоку і дивився, як вона опускається з пагорба. Він підійшов до Дональда». Вони стояли поруч, а дощ крапав на їхні парасольки тихим стукотом. «Сер», – нарешті сказав Дональд, – він відчував себе комфортно в присутності цього чоловіка. Останні два тижні були схожі на літній табір, де перебування з тими самими людьми майже кожну годину дня приносило рівень близькості і інтимності, якого не можна було досягти, знаючи їх випадково протягом багатьох років. Було щось у примусовому ув'язненні, що зближувало людей, очевидними фізичними способами. «Чортів дощ!» – відповів Турман. «Не можна контролювати все», – сказав Дональд, сенатор буркнув, ніби не погоджуючись. «Гелленд ще не приїхала?» «Ні, сер. Дональд порився в кишені і намацав свій телефон. «Я ще раз напишу їй, не знаю, чи доходять мої повідомлення. Мережі абсолютно перевантажені. Я впевнений, що такого скупчення людей у цьому куточку округу ще не було». «Ну, це буде безпрецедентний день», – сказав Турман. «Нічого подібного раніше і не було». «Це в основному ваша заслуга, сер. Я маю на увазі не тільки будівництво цього місця, але й рішення не балотуватися. Цього року ця країна могла бути вашою». Сенатор засміявся. «Це правда, Доні. Але я навчився ставити перед собою більш високі цілі». Дональд знову затремтів. Він не міг пригадати, коли сенатор востаннє так до нього звертався. Можливо, під час першої зустрічі в його кабінеті більше двох років тому. Старий чоловік здавався надзвичайно напруженим. Коли Гелен приїде, я хочу, щоб ти підійшов до державного намету і зустрівся зі мною, добре? Дональд дістав телефон і перевірив час. Ви ж знаєте, що за годину я маю бути в наметі штату Теннессі, так? Плани змінилися. Я хочу, щоб ти залишився поблизу. Міг замінить тебе там, а це означає, що ти потрібен мені. Ви впевнені? Я мав зустрітися з... Я знаю. Це на краще, повір мені. Я хочу, щоб ти і Гелен були поруч зі мною біля сцени Джорджі. І поглянь. Сенатор повернувся до нього. Дональд відірвав погляд від останнього автобуса, що вивантажувався. Дощ трохи посилився. «Ти зробив для цього дня більше, ніж ти думаєш», – сказав Турман. «Сер? Сьогодні світ зміниться, Донні». Дональд замислився, чи сенатор не пропускав свої нанованні процедури. Його очі здавалися розширеними і зосередженими на чомусь у долині. Він виглядав якось старшим. «Я не впевнений, що розумію, ти зрозумієш». «О, і до нас завітає несподіваний гість. Вона має бути тут будь-якої миті». Він посміхнувся. «Національний гімн розпочнеться у півдні. Після цього буде проліт 141-ї ескадрілії. Я хочу, щоб ти був поруч, коли це станеться». Дональд кивнув. Він навчився, коли слід припиняти задавати питання і просто робити те, чого від нього очікує сенатор. «Так, сер, сказав він, тремтячи від холоду. Сенатор Турман пішов. Повернувшись спиною до сцени, Дональд оглянув останні автобуси і замислився: Де ж в біса Гелен?